Arratxaldeon, Lorea? Bai, ahakxo, xaldeon. Ba, esaten genuen, e, ikatza liburuguneko kidea zarela, desalojo arriskuan zaudetela, ez bakarrik liburugunea, liburu baizik eta etxe okupatua horrentxe bertan karbonera, deitzen dela oh, esaten zenidan. Eta nahi bauzu, guazen guzti hau e, kokatzera, zer da karbonera, nola sortzen dara baile liburugunea? Uh -huh, Bait. Ba, bueno, karbonera da ernaniko alde dago e, etxe okupatu bat, eta da eraikin oso bat, eta e, irupizu ditut aztiko, aztiko partea, eta, bueno, zapi urte edamak ezi ugor e, e, okupatzen e, eta bizitzen. E, kontua da, ba, okupatu zenetik, e, indiala, ekintzak ereko parten bai e, zaldiak, eta bideok eta horrelakoak. baino orain dela bi urte terdi aserenun eikataliburuegunea proiektua horre eskuratzen leengo fisua hartetan. Mm -hmm. Eta hori, ordu batzuk adiezni bizinaizera bizin ere ekinan beste batu parte hartzen dute proiektu horreta menez bizi, eh? baina Eta mm hori, -hmm. ordun eh ba hori kataliburuegunea eh azegun eta eta hordekagunak Ha, bueno, eta, bueno, etakite, el liburu baur, zai e, politiko-sozialak e, jorratzen dituztenak edota eta kontrakultura ninguruan da horrela eta, egiten duguna, ba, bueno, bakagut doako maile gualde batetik liburuena, e, dakagu ere bideoteka bat gero baitare, bako, bueno, artxiboak ditugu, bai konsultarako e, e, bafantzineak eta gero ere pegatinak esku horriak kartelak eta, eta horrelakoak. Hmm. Eta, Ez que bai, bai, e, liburu hoietaz gain, informazio guzti horretaz gain, e, esaten zenuen liburugunea sortu baino lehen ekimenak antolatzen dituzute zenituztela, pentsatzen dut liburugunearekin ba horrekin jarraituko zenutela ere bai, ez? Bai, bai, bai. Claro, uk e, gure helburua ta bueno, egin dugu naiz sentzan, e, alde bateri liburu hoiek e, jartzea eskuragarri herriantzak, baino eh ba hori ekimen aurrea eraman, eh alde batetik ere e, preso baliburu bat ekin mena e, eraman dugu eta eramaten dugu, dala, bueno, e, presoekin e, e, iratzen gara, naniko preso politikoekin, eta baliburuak eskatzen gendiztu eta, bueno, miratzen ez dugu erai, bai. Mm -hmm. Eta gero ja, bai, bai, bai, bai, bai itzaldiak, bideoprojektuak, konzertuak, kontzertuak e, enzin, benetarik gindegu. E, Eta beraz bi urte terri funtzionatzen e, liburgune bezala, etxe okupatua zazpi urte esan dirazu eta desalojo arriskuan aurkitzen zarete momentu honetan. Bai, ba gabonetan, hor justa bendu bukaeran, hitzitzte egun eskutiz bat, eta, bueno, badak e, e, jadegoak e, prozesu bat dula, eta ba bueno, zen e, e, bateako e, deitu gaituzte. Mm -hmm. Orduan, eh bueno, gu egia izan hor e, itzenagiana da, orain e, ba desabiatzenagia eta eta bueno, badakagu herrian alde batetik eta bueno, Euskal Herrian orokorrean eta gero ba hori, eh casoa e, fiskat eh e, adatzenagia. Mm -hmm. Ani bueno, eta... e, bai, e, e... E... Eh, azken gara honetan bizitzen ari gara eh, kanporaketen desauzioen eh, kontu guzti hori Egia da pixkat egoera egoera diferentea dela ez Baina azkenean askotan esan da ba, okupazioa tresna bezala etxe bizitzatuin eh, ba. baten alde borrokatzeko Nola ikusten duzute hau ba. eta balduzute ba. horrelako babesik be, desauzioen kasuan ematen ari dena bezalakoa Bai Bai e bai, guko etxe hori hutsazegon, etxe hori da, bueno, ba, promotora baten eh enpresatuaena bat eta eta ganera udakiguneetarako proiekturiko hortzo or zeiteko ordu segun lagutako bagaituzte do. Eh, ba hutsa e, litzateke, eta ez ba hutsa gelditzen, e, Gu, ba izango litzake spekulatzeko eh bat. Guk berriz bana eguna eta gaineguna gain arte da hor bizi. Bizita eman espazio horri eta eta gainholako eh erabilpen sozial bat eman, eh eta eta herriari ba bueno, beste ezagitu gainago gustu dugu horrela oso garrantzitsua da eh guke planteatzen dugun e, eta ekartzen nitugun ikatza eh diskurzio asko di aos o bueno, masterretako diskurtuak edo oso kritikoak eta eta herriari nolako leku zentriko batean egotea, ba oso oso garrantzitsua da eta, eta, bueno, eh ba, besa gaina herriaren abadak, agu, hori firma bilkareak itena ideaa, txikimenduak, batzarrak, eta... Ez dakit, horrelako etxe gehiago dauden eh, hernanin okupatuak direnak, pixka publiko ki, okupatuak direnak, eta dakizut, en, pixka, zein den etxe utxe ja. egoera hernanin. Hernanin, behintxe et, daude etxe okupatuak ere, baina egia, ba, otxe bizitza puntzioa iten dutela eta ez, ez dakatela olako e, erabilpen e, soziala edo publikoa, Baina bueno, guk e, tx, e, karboneran bizi gehan beste okupatu ditugu hernaniko beste etxe batzu desalojatu gaitu uste eta hor jarraitzen dute hutsak Eta, bueno, edakit, eola edakatzen baki, konkretu bat zenbat etxe dut dauden hernani, baina bastante daude, eh? eta eta hori, abatzuk edo asko alde zarrian, eta jarraitzen dute gutxak, hor? Mm -hmm. Baina eta pixkat eh, amaitzen joteko ez dakit Euskal Herrian hainbeste eman den, baina Estatu Espainolan bai eman dira ez, mugimendu sozialen eh, aliantzak, eh, ba dezjabetuak ziren eh, pertsonekin, eh, etxeak okupatzeko eta pixkat aldarrikatzeko eta eh, bueno, salatzeko etxe utxo egoera eta aldarrikatzeko hoien bai. erabila erarekin ba, ba, ba, ba daugela etxea ematerik hainbat eh, jenderi ez Onen inguruan, bai. ez dakit ezuek saiatu zareten zerbait egiten ernanin edo beste eskualde mailan edo? Bai, nik hori oso, oso garantitxoala esan duzuna eta hemen ere ematen nahi dela, eta gu ere ba, ba, bueno, bildu gehala, e, bai, stop de zautziozeko ekin harremanetan ba, gaudela, e, ba, dagoela, bueno, e, okupazioan inguruko bertzen batzukera eta bildu gehala, eta hasten nahi gehala horretan, e, bai, aliantzak sortzen, eta eta ematen ha idiala ere ba igual, beste momentu batean okupatzen ikusiko deliaken beste hala pertsona batzuk eh ba bai gatik edo deuna de la cuangatik e, plantatzen ha idiala edo egiten ha idiala, ehz, e, beharen beharen batengatik e, okupatzen ha idiala, Eta bai bai, hor izanai gera eta oso oso oso garantitza. Ba, lore, ez dakit zerbait eh falta zaigun komentatzeko. Ba, ez, bueno, nik esan hori gu indarrakin gaudela, eta uste dugula espazionek e, borrokatzapena merezidula, eta hortan ari gala lanean, eta eta hori, eta bueno, gaina esan, ez es, aipat dituten gauzez e, gain, ba, ba e, karbonera edo ikatzaliburugunea izan dela eta dela, beste kolektio batzun biltzeko lekuare baita, gu e, e, espazio feminista ez dela aldarrikatzen dugula are baita, eta eta gaina kalean egin ditugun beste ekintzen diltoki e, edo prestaketaleku dala eta izan dala, ez? Osa, hernan nintzat eta gure, gure biztentzat oso, oso garantitzoa dala. Ba, ba lore mila esker gurekin izateagatik ha, eta sorte, sorte asko. Bai, a ber, a ber, norten dagoen. Vale, Erkasko.